Їй просто хочеться піти додому, щоб цей понеділок уже закінчився. На останньому уроці перед обідом один з їхніх манірних вчителів повідомив, що домашнім завданням на різдвяні канікули буде підготовка виступу на тему «Літературний герой, на якого я рівняюся». Треба буде вдягтися в костюм обраного персонажа і розповісти про нього від першої особи. Кожен мав підняти руку та назвати свого героя. Ельза хотіла бути схожою на Гаррі Поттера, але хтось її випередив. Отож, коли надійшла її черга, вона назвала людину павука. І тут один хлопчик позаду неї розсердився, бо теж хотів вибрати цього героя. А тоді почалася сварка. «Ти не можеш вибрати людину павука», – закричав хлопчик. А Ельза сказала, «Шкода, але я його вже вибрала». А тоді хлопчик сказав, «Це тебе дуже шкода». «Ага». Ельза пирхнула, «Що я?» Бо це було Ельза не найулюбленіше слово в англійській мові. А тоді хлопчик заверіщав, що Ельза не може бути людиною-павуком, бо лише хлопчики можуть бути людиною-павуком. І Ельза запропонувала йому стати дівчиною людини-павука. А потім він штовхнув Ельзу на батерею. І врешті Ельза стукнула його книжкою. Ельза й досі вважає, що цей хлопчик мав би їй навіть подякувати, бо так близько зустрітися з книжкою йому, мабуть, ніколи не доводилося. І тут до них підскочив учитель і припинив усе це, сказавши, що ніхто не може бути людиною-павуком, тому що людина-павук існує тільки у фільмах, тож він не літературний герой. І тоді Ельза зовсім трохи передала Куті Меду, запитавши вчителя, чи чув він про таку собі компанію Marvel Comics. «Але виявилося, що вчитель не чув. І вам дозволяють навчати дітей?» А потім Ельзі довелося сидіти цілу вічність після уроків, бесідуючи з учителем, що насправді було звичайним учительським базіканням. Хлопчик і ще кілька охочих уже піджидали її, коли вона вийшла. Отож вона затягла ремінці рюкзака так, що вони міцно обхопили її, ніби маленька коала на спині, і помчала». Як і багато не таких, як усі дітей, вона гарно бігає. Ельза чула, як один із хлопчиків кричав «тримай її!» і як вони топотіли за нею по крижаному асфальту. Вона чула їхнє збуджене пихкання. Вона бігла так швидко, що била себе колінами в грудину. І якби не рюкзак, то перестрибнула б через перкан на вулицю, а там би вони ніколи її не наздогнали. Але один із хлопчиків схопив її за рюкзак. Звичайно, вона могла би вислизнути з лямок і втекти, але всередині лежав лист до страху Люда, тому Ельза розвернулася і стала дубою. Як завжди, вона намагалася затуляти обличчя, щоб мама не засмутилася, побачивши синці, та було важко захищати і обличчя, і рюкзак одночасно. Тому все сталося, як сталося. Старайся по можливості вибирати свої битви, але якщо вже битва вибрала тебе, тоді би поган це по Макітрі», – часто казала бабуня Ельзі, і Ельза так і робила. І хоч вона ненавидить насилля, вона гарно б'ється, бо має велику практику. Тому, коли діти женуться за нею, то збиваються в зграю. Мама виходить із кабінету директора щонайменше за 10 вічностей казок, і вони мовчки йдуть через порожній ігровий майданчик. Ельза залазить на заднє сидіння Кія обома руками обіймає рюкзак. «У мами нещасний вигляд!» «Будь ласка, Ельзо!» «Це не я почала!» Він сказав, що дівчинка не може бути людиною-павуком. «Так, але чому ти б'єшся?» «Тому що!» «Ти не маленька дитина, Ельзо!» «Ти завжди кажеш, щоб я ставилася до тебе, як до дорослої!» «Тому припини відповідати, як мала дитина!» «Чому ти б'єшся?» Ельза сіпає гумове ущільнення в дверцятах, «Тому що я стомилася тікати!» Тоді мама простягає руку назад і ніжно гладить її подряпини, але Ельза відхиляється. «Я не знаю, що робити», – зітхає мама, стримуючи сльози. «Тобі не треба нічого робити», – бурмоче Ельза. Мама виводить кіос з парковки заднім ходом і від'їжджає. «Мне сидять у якійсь мовчазній вічності, яку тільки матері і доньки можуть побудувати між собою. Може, нам все ж таки треба сходити до психолога», – каже мама нарешті. Ельза знизує плечима, «whatever». Це ще одне її улюблене слово в англійській мові. «Я, Ельзо, Люба, я знаю, те, що сталося з бабуною, сильно по тобі вдарило. Смерть – це для всіх важко». «Ти нічого не знаєш», – перебуває Ельза, і так сильно сіпає гуму, що коли відпускає, то гума голосно ляскає об вікно. «Мені теж сумно, Ельзо», – каже мама, ковтаючи клубок у горлі. Вона була моєю мамою, не лише твоєю бабусею. Ти ненавиділа її, тож не говори дурниць. Я не ненавиділа її, вона ж моя мати. Ви завжди сперечалися з нею. Ти, мабуть, тільки радий, що вона померла. Ельза хотіла б ніколи цього не казати, але вже пізно. Западає тиша, яка тягнеться всі можливі вічності, а вона сіпає ту гумку, поки її кінець не вилазить із дверцят. Мама помічає це, але нічого не каже. Коли вони зупиняються на червоне світло, мама прикриває очі руками і покірно каже. «Я справді стараюся, Ельзо, Справді стараюся. Я знаю, я погана мати. Я мало буваю вдома, але я справді стараюся». Ельза не відповідає. Мама масажує скроні. «Може, ми таки поговоримо з тим психологом?» «Ти поговори з психологом», каже Ельза. «Так». «Мабуть, поговорю. Мабуть, поговори. Чому ти така жахлива? Чому ти така жахлива?» «Люба, я й справді сумую через те, що бабуня померла, але нам треба». «Ні, ти не сумуєш». І тоді трапляється щось таке, що майже ніколи не трапляється. Мама втрачає самоконтроль і кричить. «Я, чорт, забирай, сумую. Спробуй зрозуміти, що не тільки ти можеш страждати» і припини поводитися, як мала поганка. Мама і Ельза дивляться одна на одну. Мама перекриває рот рукою. я, Дон!» Ельза хитає головою і одним ривком видирає з дверцят усю гумку. Вона знає, що виграла. Коли мама втрачає контроль, Ельза завжди виграє. «Перестань!» Недобре отак кричати, бурмоче вона. А потім додає, навіть не дивлячись на маму. Подумай про дитину. Сьома, Шкіра Можна любити свою бабусю руки за руками і при цьому нічого про неї не знати. У вівторок Ельза вперше зустрічається зі страхолюдом. У вівторки школа трохи краще. Сьогодні в Ельзе тільки один синець, а про синців можна відговоритися тим, що вона грала у футбол. нас сидить в Ауді. Ауді – татова машина. Це повна протилежність в Зазвичай тато забирає Ельзу зі школи кожної другої п'ятниці. Саме тоді вона гостює у тата, Лізет і дітей Лізет. Бабуня забирала її в усі інші дні, а тепер доведеться це робити мамі. Але сьогодні мама і Джордж пішли до лікаря, щоб подивитися на половинку, тож сьогодні її забирає тато, хоча ще тільки вівторок. Бабуня завжди приходила вчасно та стояла біля воріт. Тато запізнюється і сидить в ауді на парковці. «Що з твоїм оком?» – питає нерішучий тато. Сьогодні вранці він повернувся з Іспанії, тому що їздив туди з Лізет і дітьми Лізет. Але він не засмаху, оскільки не знає, як це робиться. «Ми грали у футбол», – каже Ельза. У бабуні цей номер з футболом не пройшов би. Але тато – це не бабуня. Тому він тільки невпевнено киває і просить її бути слухняною та застебнути пасок безпеки. Він дуже часто так робить. Невпевнено киває Тато – невпевнена людина Мама – перфекціоніст, а тато – педант І через це їхній шлюб якось не склався Так думає Ельза Бо перфекціоніст і педант – дві дуже різні речі Коли мама і тато прибирали, мама хвилина в хвилину розписувала, що за чим робити Але потім тато брався за видалення накипу скевника і застрягав на цьому на половиною години Хіба можна якось планувати життя з такою людиною, казала мама. Учителі в школі постійно говорять, що проблема Ельзи не вміння зосереджуватись, і це дивно вважає Ельза, тому що татова проблема в тому, що він не може припинити зосереджуватися. То чим би ти хотіла зайнятися, питає тато, не кладучи руки на кермо? Він часто так робить, питає, чим би Ельза хотіла зайнятися, бо сам він дуже рідко хоче щось робити. І цей вівторок для нього дуже неочікуваний. Тато погано справляється з неочікуваними вівторками. Тому Ельза гостює в нього тільки кожні другі вихідні. Бо після того, як тато зустрів Лізет, і вона зі своїми дітьми переїхала до нього, тато сказав, що для Ельзи там було дуже шумно. Коли про це дізналася бабуня, вона зателефонувала йому і за хвилину разів 10 обізвала нацистом. Це був рекорд обзивання нацистом навіть для бабуні. А коли вона завершила розмову, то повернулася до Ельзи і прошипіла. «Лізет? Що це ще за ім'я таке?» І Ельза знала, що вона, звичайно, нічого такого не мала на увазі, тому що Лізет усім подобається. Вона мала таку ж суперсилу, як і Джордж. Але бабуня була людиною, з якою можна було йти на війну, і Ельза це в бабуні любила. Тата завжди запізнювався, забираючи Ельзу зі школи. Бабуня ніколи не запізнювалася. Ельза намагалася зрозуміти пряме значення слова «іронія», і тепер вона абсолютно точно впевнена, що це тато, який ніколи нікуди не запізнюється, крім забрати Ельзу зі школи, і бабуня, яка завжди скрізь запізнюється, крім забрати Ельзу зі школи. Тату знову сіпає кермо. «То куди б ти хотіла сьогодні поїхати?» Бельзе здивований вигляд, бо це звучить так, ніби тато і справді не проти кудись поїхати. Він зовається на своєму сидінні. Я думав, може тобі хотілося б чимось зайнятися? Ельза знає, що він так каже тільки із вічливості, бо тато не любить щось робити. Тато не діяльний тип особистості. Ельза дивиться на нього, він дивиться на кермо. Я думаю, що хочу просто поїхати додому. Тато киває розчаровано і з полегшенням водночас. Такий вираз обличчя в цілому світі вміє зобразити лише він. Тому що тато ніколи не каже Ельзі «ні», хоча іноді вона не проти це почути. «Ауді справді дуже гарна», каже Ельза, коли вони в повній тиші проїжджають половину дороги додому. Вона гладить відділення для рукавичок в Ауді, наче кішку. Нова машина пахне м'якою шкірою, Зовсім не так, як стара потріскана шкіра в бабуниній квартирі. Ельзі подобаються обидва запахи, хоча вона більше любить живих тварин, а не мертвих, із яких зробили сидіння для машини. "За Ауді ти знаєш, що отримуєш», – каже тату, киваючи. Його попередню машину також звали Ауді. Тату любить знати, що отримує. Якось минулого року в супермаркеті поблизу дому, в якому мешкають тато і Лізет, Переставили полиці, і тоді Ельзі довелося випробувати ті тести, які рекламували по телевізору, щоб переконатися, що у тата не стався серцевий напад. Вони під'їжджають до будинку, виходять із ауді та йдуть до входу. Брітмарі стоїть з іншого боку дверей, згорблена, наче якась злюща маленька домашня фея на чатах. Ельзі раптом спадає на думку, що зазвичай нічого хорошого не виходить, якщо бачиш Брітмарі. Вона, як листи, сподатковується стара курка, казала бабуня. Тато, здавалося, погоджувався з нею, бо Брідмарі одна з небагатьох тем, у яких він і бабуня могли порозумітися. Брідмарі тримає в руці журнали з Кросфордами. Вона страшенно любить Кросфорди, бо для їх заповнення існують дуже чіткі правила, і вона завжди заповнює його лівцем. Бабуня часто казала, що Брідмарі із тих жінок яким треба хильнути дві склянки вина, відчути себе дикими і несамовитими, щоб насмілитися пофантазувати про заповнення кросфорда ручкою. Тату, непевно, вітається, але брітмарі перебиває його. «Ви знаєте, чи є це?» – питає вона, вказуючи на дитячий візочок під доскою оголосень, прикріплений навісним замком до перил сходів. Тільки тепер Ельза помічає його. Дивно, що він взагалі тут, бо в будинку немає малих дітей, крім половинки, але її його всюди носить мама. Проте, Брідмарі, схоже, не здатна належним чином оцінити це глибоке філософське питання не дозволяється тримати дитячі візочки в коридорі вони можуть спричинити пожежу, заявляє вона, міцно стиснувши обидві руки так, що журнал із кросквордами стирчить у її руках кволою подобою меча. Так, ось у повідомленні написано, каже Ельза з бажанням допомогти, вказуючи на акуратно написане оголошення, яке висить просто над візочком. Не залишайте тут дитячі візочки, вони можуть спричинити пожежу. Ось про це я й кажу, відповідає брітмарі трохи за високим, але все ще доброзичливим голосом. Я не розумію, каже тату, так, наче він справді не розуміє. Мене, очевидно, цікавить, чи не ви почепили це оголошення. Ось що мене цікавить. Каже Брід Марії, робить невеликий крок вперед, а потім зовсім прихідний крок назад, ніби підкреслюючи серйозність моменту. Хіба в оголошенні щось написано неправильно, цікавиться Ельза? Звичайно ні, звичайно ні. Але в нашій асоціації орендарів не є загально прийнятою практикою просто брати та чіпляти оголошення, як у старі часи, без попереднього узгодження з мешканцями нашого дому. Але ж у нас немає асоціації орендарів, хіба ні? – питає Ельза. Немає, але ось-ось буде. А поки що я відповідаю за інформацію в Комітеті Асоціації. І це не є загально прийнятою практикою розвішувати оголошення, не повідомивши про це голову інформації Комітету Асоціації. І перебуває собачий гавкіт, такий голосний, що доринчать шибки у дверях. Усі здригаються. Вчора Ельза чула, як мама розповідала Джорджу, що Брітмарі викликала поліцію, аби заявити, що нашого друга треба приспати. Мабуть, він зараз почув голос і так само, як і бабуня, не може й на секунду замовчати. Брітмарі починає вголос розмірковувати про те, як саме варто повестися з отим псом. Тато почувається ні в сих, ні в тих. Може, хтось хотів вам сказати, але вас не було вдома, припускає Ельза, вказуючи Брітмарі на оголошення на стіні. Це спрацьовує, принаймні тимчасово. Брітмарі перестає говорити про нашого друга і повертається до занепокоєнь через оголошення, тому що найголовніше для неї, щоб не закінчилися речі, через які можна непокоїтися. Ельза швидко вирішує порадити Брітмарі почепити оголошення про те, що якщо мешканці хочуть почепити оголошення, то спочатку мають повідомити про це сусідам. Наприклад, почепивши оголошення. У квартирі на півповерху вище знову гавкає пес. Брітмарі підтискає губи. Я викликала поліцію, викликала, але ж, звісно, вони нічого не роблять. Вони сказали, що треба почекати до завтра, чи не з'явиться власник. Тато не відповідає, і Брідмарі негайно трактує його мовчання як знак, що він залюбки послухав би ще про думки брітмарі з цього приводу. Кент довго дзвонив у двері тієї квартири, але там навіть ніхто не живе, наче та дика тварина живе там сама по собі. Ви можете в це повірити? Ельза затамовує подих, але гавку не чути, наче наш друг вирішив нарешті взятися за розум. Вхідні двері позаду тата відчиняються і заходить жінка в чорній спідниці. Її підбори клацують по підлозі і вона голосно щось говорить у білий дріт, причеплений до вуха. Добрий день, каже Ельза, щоб відвернути увагу Брітмарі від можливого гавкання. Добрий день, каже тато із вічливості. Ну-ну, добрий день, каже Брітмарі, Так, наче ця жінка потенційна кримінальна розвішувальниця оголошень. Жінка не відповідає. Вона ще голосніше кричить у білу друтину, кидає на всіх роздратований погляд і зникає поверхом вище. Після того, як жінка пройшла, на сходовому майданчику западає довга, напружена тиша. Ельзентату невеликий мастак справлятися з напруженою тишею. Гельветика. Нарешті ведущий він, нервово покашлюючи. «Перепрошую?» – каже Брід і ще більше підтискає губи. «Гельветика!» Шрифт, кажу, поспіхом кидає тату, киваючи на оголошення на стіні. Гарний шрифт. Тато вважає, що шрифти – це важливо. Якось мама була на батьківських зборах в Альзані школі, а тато зателефонував у найостанніший момент, аби попередити, що не прийде, бо щось сталося на роботі. Тоді мама за такого собі покарання записала його добровольцем на виготовлення плакатів для благодійного розпродажу в школі. Тато зовсім розгубився, коли про це дізнався. Три тижні в нього пішло на те, щоб вирішити, яким шрифтом написати плакати. А коли він приніс їх до школи, Ельзина вчителька не захотіла їх чіпляти, бо благодійний розпродаж уже минув. Та Ельзин батько ніяк не міг зрозуміти, як взагалі пов'язані ці речі. Подібним чином зараз Брітмарі ніяк не второпає, яким боком шрифт гельветика тулися до того, що тут відбувається. Тато опускає очі і знову прокашлюється. «У тебе є ключ», – питає він Ельзу. Ельза киває. Вони коротко обнімаються. І тато з полегкістю зникає за дверима, а Ельза мчить на гору, поки брітмарі знову до неї не заговорила. Перед дверима нашого друга вона ненадовго зупиняється. Озирається через плече, чи не бачить брітмарі, потім прочиняє поштову скриньку і шепоче. «Будь ласка, сиди тихо». Ельза знає, що він розуміє. Вона сподівається, що наш друг її послухає. Вона добігає до останнього поверху, тримаючи ключі від квартири, але не йде до квартири мами і Джорджа. Натомість Ельза відчиняє бабунині двері. На кухні пакувальні ящики, відро для миття підлоги. Вона намагається не звертати на це уваги та марно. Ельза пірнає у величезний гардероб. Усередині гардероба її оповиває темрява і ніхто не знає, що вона плаче. Колись він був чарівним, цей гардероб. Ельза могла влягтися там, випроставшись на повний зріст, і ледве діставала пальцями руки ніг до його стінок. Скільки б вона не росла, гардероб був точно її розміру. Бабуня, звісно, казала, що це вигадки, і гардероб завжди був того самого розміру, але Ельза міряла його, тому їй краще знати. Вона лежить, витягуючись з усіх сил, туркаючись обох стінок. Через кілька місяців їй не треба буде витягуватися. Через рік Ельза взагалі тут не зможе влягтися, бо вже нічого не буде чарівним. Ельза чує у квартирі приглушені голоси Мот і Ленарда, відчуває запах їхньої кави. Вона знає, що і Саманта теж там. Задовго до того, як чує ту підлапок бішон-фрізе у вітальні і скоро її похропування під журнальним столиком бабуні. Мод і Ленард прибирають квартиру бабуні та починають пакувати її речі. Мама попросила їх допомогти, і Ельза ненавидить маму за це. Ненавидить усіх за це. А ось почувся й голос Брітмарі. Вона просто таки не сідає на Мод і Леннарта. Чути, що вона дуже сердиться. Та єдине, що її цікавить – хто ті хаби, один з яких посмів причепити те оголошення в коридорі, а інший так безпердонно поставив візочок примісненько під тим папірцем. Мабуть, Брід і сама не розуміє, яка з цих двох указів бісить її більше. Принаймні, вона вже не згадує про нашого друга. Ельза сидить у шафі вже майже годину, коли туди заповзає хлопчик із синдромом. У напіввідчиненій двері Ельзі видно, як його мати ходить по кімнаті прибираючи, як і Мот тихенько ступає за нею, та підбирає речі, які падають навколо неї. Ленард ставить перед шафою велику таріль із печивом ріками. Ельза затягає її всередину і зачиняє двері. А потім вона і хлопчик із синдромом хрумують печиво в темряві. Хлопчик нічого не говорить, бо він завжди мовчить. Це одна з речей, що найбільше подобається Ельзі в ньому. Вона чує голос Джорджа в кухні. Голос у нього теплий і заспокійливий. Він запитує, чи хтось хоче яєць, бо якщо хтось хоче, він приготує. Джордж подобається всім, це його суперсила. Ельза ненавидить його за це. Потім Ельза чує мамин голос і якоїсь миті хоче вибігти і кинутись у її обійми. Але вона цього не робить, бо хоче, щоб мама сумувала. Ельза знає, що вона вже виграла, але хоче, щоб мама також це знала. Просто, щоб переконатися, що їй так само боляче, як і Езі, через те, що бабуня померла. Хлопчик засинає на дні шафи. Його мати обережно відчиняє двері, залізає всередину і витягає його. Так, наче вона відчула, щойно він заснув. Може, це її суперсила. Замить до шафи залазить мод і ретельно збирає все, що повпускала мама хлопчика, витягаючи його з шафи. Дякую за печиво, шепоче Ельза. Мод гладить її по щуці, і видно, що їй так шкода Ельзу, аж Ельзі стає жаль самому Моду. Ельза вилазить із шафи аж тоді, коли закінчується прибирання і пакування, і всі розходяться по своїх квартирах. Вона знає, що мама сидить у залі їхньої квартири, чекаючи на неї. Тому Ельза вмощується на великому, глибокому вікні у під'їзді. Щоб переконатися, що мамі доведеться чекати ще. Вона сидить там, а спокій в під'їзді автоматично гасне світло. Через якийсь час із квартири поверхом нижче, спотикаючись, виходить п'яниця і починає бити по перилах рішком для взуття, бурмочучи щось про те, що людям не можна приймати ванну вночі. Вона робить це кілька разів на тиждень, тож немає нічого незвичайного». Вимкніть воду, бубонить п'яниця, та Ельза не відповідає. Так само, як і решта. Бо люди в будинках, як цей, мабуть, думають, що п'яниці – наші чудовиська. Варто зробити вигляд, що їх тут немає, як вони і справді зникнуть. Ельза чує, як п'яниця пристрасно, закликаючи до раціонального використання води, послизається і падає на дупу, а ріжок падає їй на голову. Після цього п'яниця та ріжок довго нудно сперечаються про гроші, наче два телепні а потім нарешті настає тиша. І тут Ельза чує пісню. Пісню, яку п'яниця завжди співає. Ельза сидить у темряві на сходах, обхопивши себе руками, і їй здається, що це колоскове лише для неї. А потім стихає і пісня. Ельза чує, як п'яниця намагається заспокоїти ріжок, перш ніж знову зникнути у своїй квартирі. Ельза примружує очі. Намагається побачити хмарок тваринок і перші віддалені образи країни з просоння, але нічого не виходить. Вона більше не може туди потрапити, без бабуні не може. Не знайшовши розради, Ельза розплющує очі. Сніжинки падають на вікно, наче мокрі рукавички. І тут вона вперше бачить страхолюда. Це одна з тих зимових ночей, коли темрява така густа, наче все довкола занурило голову у відро з пітьмою. Страхолюд вислизає з дверей і йде через півколи світла під останнім ліхтарем на вулиці так швидко, що якби Ельза моргнула трохи сильніше, то подумала б, ніби їй це лише примарилося. А так вона точно знає, що бачила. Тому вона одним махом стрибає на підлогу і мчить сходами до дверей на вулицю. Ельза ніколи не бачила страхолюда, але, зважаючи на його розміри, це міг бути тільки він. Страхурюд зає по снігу, як тварина, як звір із бабуниної каски. І Ельза чудово розуміє, те, що вона збирається зробити, небезпечно без безглузду, але вона мчить униз, перестрибуючи через три сходинки. На останній сходинці її нога в шкарпеці підсковзується, Ельза летить через увесь вестибюль і з розмагу вдаряється під боріддям об ручку дверей. Її обличчя пульсує від болю. Вона щосили штовхає двері і безмовно рветься через сніг в самих шкарпетках. «У мене для вас лист!» – кричить вона в ніч. Тільки тоді Ельза відчуває, що в неї в горлі стоять сльози. Вона так відчайдушно хоче дізнатися, що це за людина, з якою бабуня таємно розмовляла про Міамас. Відповіді немає. Ельза чує його легкі кроки по снігу, на диву жваві, зважаючи на його розміри. Він віддаляється від неї. Ельза мала би боятися бути нажаханою від того, що Страхолюд може з нею зробити. Вона знає, що він достатньо великий, щоб розірвати її на шматки одним рухом. Однак Ельза занадто зла, щоб боятися. «Моя бабуся передає вам вітання і просить її вибачити», – вилає вона. Ельза не бачить його, але вона більше не чує скрипу снігу під його кроками. Страхолюд зупинився. Ельза не роздумує, вона, покладаючись тільки на інстинкт, кидається в темряву до місця, звідки в останній долина в звук його кроків. Ельза відчуває, як пули його куртки здіймають вітер. Страхолюд починає бігти. Вона продирається крізь сніг і стрімголов летить уперед, вхопивши його за холошу. Приземлившись спиною на сніг, Ельза бачить, що страхолюд дивиться на неї зверху при світлі останнього ліхтаря. Ельза встигає відчути, як сльози замерзають у неї на щоках. Зростом він, мабуть, добряче за два метри, здоровенний, як дерево. Його голову прикриває товстий каптур, і його чорне волосся вибивається звідти і спадає йому на плечі. Майже все обличчя страхолюда заховане під бородою, густою, як шерсть тварини, і вибиваючись із тіні каптура, на обличчі видніється зигзагоподібний шрам, який проходить через одне око, дуже помітний, і шкіра на ньому ніби випечена. Ельза відчуває, як його пильний погляд пронизує її кров. «Пусти!» Темна маса його тіла нависає над нею, коли він шипить це слово. «Моя бабуня передає вам вітання і просить її вибачити», видихає Ельза, простягаючи йому конверт. Страхолюд не бере його. Ельза відпускає його холошу, бо думає, що він її вдарить, але він просто відступає на півкроку назад. А те, що він далі говорить, схоже більше на гарчання, ніж на слова. Ніби він говорить сам до себе, а не до неї. Забирайся, дурне дівчисько. Ці слова вдаряють по барабанних перетинках Ельзи. Вони звучать якось не так. Ельза розуміє їх, але вони лише подразнюють її внутрішнє вухо. Ніби вони не з цього світу. Страхолюд відвертається швидким ворожим рухом. Наступної миті він зникає ніби заходить просто в двері темряви. Ель лежить у снігу, намагаючись відхекатися, а холод уже навалюється їй на груди. Потім вона підводиться, збирається з силами, конверт конверту кульку і жбурляє її в темряву, туди, де зник страхолюд. Вона не знає, скільки вічностей минає, перш ніж чує, як позаду неї відчиняються вхідні двері. Потім Ель зачує мамині кроки, Чую, як вона її кличе, вигукуючи її ім'я. Ельза сліпо кидається в мамині руки. «Що ти тут робиш?» – налякано питає мама. Ельза не відповідає. Мама ніжно бере її обличчя у свої руки. «Звідки в тебе синець під оком?» Футбол шепоче, Ельза. Неправда шепоче, мама. Ельза киває, міцно обіймає її. Ельза хлипає її у живіт. Я скучаю за нею. Мама нахиляється і дотиркається лобом до її лоба. «Я теж». Вони не чують, як повертається страхолюд. Вони не бачать, як він підбирає конверт. Але згодом, заховавшись у маминих руках, Ельза розуміє, чому його слова звучали якось не так. Страхолюд говорив секретною мовою бабуні та Ельзи. «Можна любити свою бабусю руки за руками і при цьому насправді геть нічого про неї не знати». 8. Гума Сьогодні середа, і вона знову тікає. Цього разу Ельзі невідома точна причина. Може це тому, що зараз один із останніх днів перед різдвяними канікулами, і її переслідувачі знають, що найближчі кілька тижнів вони ні за ким не зможуть ганятися, тому хочуть скоріше позбавитися нав'язливих думок. А може, причина взагалі в чомусь іншому, має значення – Людям, за якими ніколи не ганялися, завжди здається, що для цього потрібні причини. Вони не робили б цього просто так, правда ж? Мабуть, ти чимось їх спровокувала. Ніби це потрібно для пригноблення. Але хіба цим людям щось поясниш? Це так само безглуздо, як пояснювати хлопцю, який носиться з кролічою лапкою. Вона буцімто приносить удачу. Що якби кролічі лапки і справді приносили удачу, то вони досі були б прикріплені до кроликів. І тут дійсно немає нічиєї вони. Це не тато трохи запізнювався, щоб забрати її, а просто уроки закінчилися трохи зарано. А стати невидимим важко, якщо погоня починається в стінах школи. Тому Ельза тікає. Тримай її», – репетує дівчинка десь позаду неї. «Сьогодні все почалося через Ельзеншарф. Принаймні Ельза так думає. Вона почала вивчати, хто її переслідувачі в школі і як саме вони поводяться». Деякі переслідують дітей, що показують слабину. А деякі ганяються за іншими для запалу. Вони навіть не б'ють своїх жертв, коли ловлять їх. Вони просто хочуть побачити жах у їхніх очах. А ще є такі, як хлопчик, з яким Ель забилися за право бути людиною-павуком. Він б'ється і переслідує людей із принципу, бо терпіти не може тих, хто з ним не згоден. Особливо тих, хто інакший. А з цією дівчинкою щось інше. Для погоні їй потрібна причина, щоб виправдати переслідування. Вона хоче почуватися героєм, коли ганяється за мною, раптом розуміє Ельза з холодною ясністю, прориваючись до паркану. Серце в неї в грудях гупає, як відбійний молоток, а горло горить, як тоді, коли бабуня зробила смузі з халапеньо. Ельза кидається на паркан, і рюкзак так важко падає їй на голову, коли вона стрибає на тротуар по той бік паркану, що на кілька секунд у неї темніє в очах. Наші сили сіпає ремінці, щоб затягти їх на спині, розганяє туман в очах і дивиться ліворуч на парковку, де ось-ось має з'явитися Ауді. Ельза чує, як позаду й далі горлає дівчинка, наче знавіснілий хижий орк. Ельза розуміє, що поки приїде Ауді, буде вже пізно, тому тепер вона дивиться праворуч, у по пагорбу в бік автомагістралі. Вантажівки стрімко гуркочуть повз, ніби армія, що насувається на замок, який усе ще утримує ворог. Але в просвітах між машинами Ельза бачить на іншому боці вулиці вхід у парк. Наркопарк. Так називають його в школі, бо там повно наркоманів, які з наготовленими шприцями з героїном переслідують дітей. Принаймні таки чула Ельза, і це її жахає. Це такий парк, куди не пробивається сонячне світло. А сьогодні такий зимовий день, коли сонце й не думало вставати. Ельзі вдалося чудово потриматися до обіду, але навіть тому, хто легко стає невидимим, це не дуже вдається в їдальні. Та дівчинка матеріалізувалася перед нею так несподівано, що Ельза здригнулася і облила соусом для салату свій грифіндорський шарф. Дівчинка тиснула на неї пальцем і загорлала. «Я тобі казала, щоб ти...» перестали тут швендіти у цьому гидкому чортовому шарфі. Ельза подивилася на дівчинку так, як можна подивитися на того, хто щойно тиснув пальцем на грифіндорський шарф і сказав – гидкий чортів шарф. Приблизно так дивляться на того, хто щойно побачив коня і весело випалює крокодил. Якось, коли шарф ще вперше привернув увагу дівчинки, Ельза просто вирішила, що вона зі Слизерину. І лише після того, як дівчинка вдарила Ельзу в обличчя, порвала її шарф і вкинула його в туалет, Ельза зрозуміла, що вона Гаррі Поттера не читала взагалі. Звісно, та дівчинка знала, хто він такий. Усі знають, хто такий Гаррі Поттер, але книжок вона не читала. Вона навіть не розбирається в основах символізму грифіндольського шарфа. І хоч Ельза не хотіла здатися елітою чи кимось таким, як вона могла порозумітися з такою особою? Маглик. Отже, коли сьогодні та дівчинка простягла руку, щоб вхопити Ельзин шарф, Ельза вирішила продовжити дискусію на інтелектуальному рівні самої дівчинки. Вона просто кинула в неї склянкою з молоком і втекла. Коридорами на другий поверх школи, потім на третій, до місця під сходами, де прибиральники зберігали своє начиння. Там Ельза скрутилася, обнявши руками коліна і зробивши себе якомога невидимішою, і присухалася, як дівчинка та її посіпаки рвонули на четвертий поверх. А потім до кінця дня вона ховалася в класі. Найважчий відрізок шляху – від класу до шкільних воріт. Навіть загартований експерт тут не сховається. Тому Ельзі доводилося виробляти стратегію. Спочатку вона трималася ближче до вчителя, поки однокласники купчилися біля дверей, щоб вийти з класу. Потім вислузнила з класу в загальній тисніві і помчала до інших сходів, які не вели до головних воріт. Звичайно, її переслідувачі знали, що вона це зробить. Вони навіть хотіли, щоб вона так зробила, бо на тих сходах її легше впіймати. Але урок закінчився рано, і Ельза вирішила скористатися тим, що уроки на нижньому поверсі ще тривали. Отже, в неї буде близько півхвилини, щоб збігти сходами і порожнім коридором, і щоб мати невелику фору, поки її переслідувачі застрягнуть у натовпі учнів, які ось-ось ринуть із класів на нижньому поверсі. Ельза все правильно розрахувала. Вона бачила ту дівчинку та її друзів недалі як за 10 метрів від себе, але вони не могли добрятися до неї. Бабуня розповідали і тисячі історій з Міамасу про погоню та війну, про те, як уникнути ціни, коли вони на хвості, як розкласти для них пастки і як збити їх зі сліду відвертанням уваги. Як і всі мисливці, ті мають один дуже значний недолік. Вони зосереджують всю увагу на тому, кого переслідують, і зовсім не звертають уваги на те, що їх оточує. Той, за ким женуться навпаки, кожну крихту уваги використовує на пошуки рятівного шляху. Це може бути невеличкою перевагою, та все ж перевагою. Ельзі це відомо, бо вона перевірила значення вислову відвертати увагу. Отож вона встромила руку в кишеню джинсів і витягла жменю монет, які тримала на випадок непередбачуваних ситуацій. Щойно юрба дітей почала рідшати, а Ельза наблизилася до сходів, що вели до головного виходу, вона кинула монети на підлогу і побігла. Ельза помітила за людьми одну дивну річ. «Майже всі, хто чує брязкіт монет об кам'яну підлогу, не можуть не зупинитися і не подивитися вниз». Раптово тиснєва і нетерплячі руки заблокували дорогу переслідувачам і додали ще кілька секунд на втечу. Тож Ельза сповна скористалася перевагою і дреманула. Але зараз вона чує, як переслідувачі даруються через паркан. Модні зимові чобітки шкребуть по вигнутому сталевому дроту. Ще кілька секунд і вони її схоплять. Ельза дивиться ліворуч на парковку. Ауді немає. Дивиться праворуч на хаос на дорозі і чорну тишу парку, знову дивиться ліворуч і думає, що було би безпечніше, якби тато хоч раз приїхав часно. Потім дивиться праворуч, відчуваючи колючий страх у животі від вигляду парку в проміжках між гуркітливими вантажівками. А потім Ельза згадує бабунині історії з Міамасу про те, як один принц утік від цілої зграї тіней, заїхавши в найтемніший ліс країни спросоння. Тіні – це найгідкіші негідники в будь-якій фантазії, але навіть тіні відчувають страх, казала бабуня. Навіть ці мерзотники чогось бояться, бо навіть у тіней є уява. Отож, іноді найбезпечніше сховатися в місці, яке вважається найнебезпечнішим, казала бабуня, а потім описувала, як той принц заїхав у найтемніший ліс, а тіні з шипінням зупинилися на узліссі. Вони навіть не були певні, що ховається там, за деревами, а нічого не лякає душі, ніж невідоме, про яке можна дізнатися, лише покладаючись на уяву. Коли справа доходить до жаху, реальність відступає перед силою уяви, казала бабуня. Тому Ельза біжить праворуч. Вона відчуває запах паленої гуми, коли машини гальмують на льоду. Так майже завжди пахне від Рено. Ельза пропускає. Ельза проскакує між вантажівками, чує рев їхніх сигналів і репет своїх переслідувачів. Вона добігає до тротуару і відчуває, як перший з них хапає її рюкзак. Ельза вже так близько біля парку, що може дістати темріву рукою, але занадто пізно. Поки її тягнуть у сніг, Ельза знає, що удари й штурхани посипляться на неї швидше, ніж вона затулиться руками. Тому вона підтягує коліна, заплющує очі і намагається прикрити обличчя. Щоб знову не засмучувати маму Ельза чекає тупих ударів по потилиці Часто їй не боляче, коли б'ють Зазвичай не боляче до наступного дня Біль, який вона відчуває в момент ударів, це інший біль Але нічого не трапляється Ельза затимовує подих Нічого Вона розплющує очі, навколо стоїть глушлива тиша Тоді Ельза чує їхній вереск Бачить, як вони біжать а потім чує голос страхолюда. Щось виривається з нього, ніби первісна сила. «Ніколи її не займай!» – кожне слово відлунює. Ельза ні барабанні перетинки даринчать. Страхолюд реве не секретною мовою бабуні Ельзи, а нормальною мовою. Слова дивно звучать у його роті, наче інтонація зісковзує з кожного складу і закінчується неправильно. Ніби він дуже довго не вимовляв ці слова – Ельза підводить погляд. Страхолюдпильно дивиться на неї з ціни піднятого каптура і нескінченно довгої бороди. Його груди кілька разів здіймаються. Ельза інстинктивно сутулиться, з жахом чекаючи, що його здоровенні руки зараз схоплять її і швиргнуть на дорогу під машини, наче руки гіганта, що може струсити мишу одним пальцем. Але він просто стоїть, важко дихаючи, розлючений і збентежений. Нарешті Страхолюд піднімає руку, схожу на здоровену довгню, і показує назад на школу. Ельза повертається і бачить дівчинку, ту, що не читає Гаррі Поттера та її друзів, які розсипаються, мов би, в папірці, підхоплені вітром. А ще далі вона бачить, як на парковку заїжджає Ауді. Ельза глибоко вдихає і відчуває, як її легені, ніби вперше за останніх кілька хвилин наповнюється повітрям. Коли вона знову повертається, страхолюда вже немає. 9. Мило У реальному світі сьовують тисячі різних історій, та кожна кожнісінька родом з країни спросоння. Ну, а найкраще – з Міамасу. Всі шість короліст також час від часу виробляли чудернацькі казки, але, як кажуть, далеко куцому до зайця. У Міамасі казки досі виробляються цілодобово, винятково вручну. З любов'ю кожного окремо, тільки найнакраще з них експортують. Більшість казок розповідаються лише один раз, а потім вони плиском падають на землю, і ніхто більше про них не згадує, але найкраще, найчудовіші з них злітають із вусту повідачів після останнього сказаного слова, а потім повільно кружляють над головами слухачів, наче маленькі паперові мерехтливі ліхтарики. А коли настає ніч, збирають інфанти. Інфанти – це такі малесенькі створіння в гарних капелюшках, які їздять вверх і на хмарках тваринах. Інфанти, не капелюшки. Інфанти збирають ліхтарики за допомогою великих золотих сіток, а потім хмарки тварини розвертаються і здіймаються в небо так швидко, що навіть вітер мусить забиратися геть із їхньої дороги. А якщо вітер забереться і вчасно не курне, хмарки перетворюються на тварин, у яких є пальці. І тоді хмарки тварини показують такому вітру пальця. У цьому місці бабуня завжди аж заходилася від реготу. Тільки згодом Ельза зрозуміла чому. І на вершині найвищої гори в країні Спросоння, яка називається Балакуча гора, інфанти розкривають свої сітки і випускають казки на волю. От так казки знаходять свій шлях у реальний світ. Спершу, коли Ельза Ельзина бабуся почала розповідати історії з Міамасу, вони нагадували свідшу якийсь набір випадкових казок без будь-якого контексту, а їхній оповідач, здавалося, явно посварився з головою. Минули роки перш ніж Ельза зрозуміла, що всі ці казки були одним цілим. Та буває з усіма справді гарними історіями. Бабуня розповідала їй про скорботне прокляття морського ангела, про двох принциків, які затіяли війну між собою, тому що обидва закохалися в принцесу королівства Міплоріс. А ще вона розповідала про те, як принцеса воювала з відьмою, що вкрала в неї найдорожчий скарб у країні з просоння. І про воїнів Мібаталусу, і про танцюристів Мімовасу, і про мисливців за мріями Міревасу. Проте, як усі вони постійно сварилися і гризлися одне з одним через те чи інше, аж поки настав день, коли обранець із Мімовасу втік від тіней, які спробували його викрасти. І як хмаркі тварини несли обранця аж до Міамасу, і як мешканці країни Спросоня нарешті зрозуміли, що є щось важливіше, за що треба боротися. Коли тіні зібрали армію і прийшли, щоб забрати обранця силою, Усі згуртувалися і виступили проти тіней єдиним фронтом. Навіть тоді, коли стало ясно, що покласти край війні без кінця, можливо, тільки ціною руйнівної поразки, навіть тоді, коли королівство Мібаталус пало і його зрівняли з землею, інші королівства не здалися. Тому що вони знали, якщо дозволити тіням забрати обранця, це вб'є всю музику, а за нею всю силу уяви країни з просоння. І після цього не залишиться вже зовсім нічого, що може бути інакше. А всі казкові історії отримують життя саме тому, що вони інакші. «Ніхто нормальний ніколи не змінив бісової дрібниці», – повторювала бабуня. «Жоден нормальний не змінив ані рисочки». А ще вона любила розповідати про вурсів. Ельза мала зрозуміти це з самого початку. Вона справді мала б усе зрозуміти з самого початку». Тато вимикає стерео якраз перед тим, як Ельза застрибує в ауді. Ельза цьому рада, бо тато завжди страшенно засмучується через її зауваження, що він слухає найгіршу музику в світі. А дуже важко про це змовчати, якщо мусиш сидіти в ауді і слухати найгіршу музику в світі. «Пасок» – нагадує тату, коли вона всідається. Ельзине серце й досі калатає в грудях. «Ну що ж, привіт, стара гієно!» – репутує вона. Бо так вона вигукувала, коли бабуня забирала її зі школи. А бабуня тоді репетувала у відповідь «Привіт-привіт, моя красуня". І відразу ставало легше. Бо можна, звичайно, все ще бути переляканим, репетуючи до когось «Ну що ж, привіт, стара гієну?», але для цього треба дуже постаратися. Тато, схоже, не зовсім у цьому впевнений. Ельза зітхає, пристібається паском і намагається уповільнити свій пульс. Думаючи про те, що її не лякає. Вигляд у тата стає ще більш нерішучим. Твоя мама і Джордж знову пішли до лікарні. Я знаю, каже Ельза, так як каже людина, коли нічого не допомагає їй позбутися свого страху. Тату киває. Ельза жбурляє рюкзак між сидіннями і він криво падає на заднє сидіння. Тату повертається і старанно поправляє рюкзак. «Чим би ти хотіла зайнятися?» – питає він, і його голос трохи напружується, коли він каже «чим». Ельза знизує плечима. «Ми б могли якось розважитись». Ельза знає, що він пропонує це, аби здаватися люб'язним. Бо тата мочить сумління, що він з нею так рідко бачиться, і тому, що він залігє Ельзу, адже в неї померла бабуся. І тому, що ця оказія всереду заскочила його зненацька. Ельза розуміє це, бо тато ніколи не пропонує розважитись. Він не любить розважатися. Весело, тата нервують. Якось вони поїхали відпочивати, коли Ельза була маленька, і він пішов з Ельзою і мамою на пляж. І їм було так весело, що тату потім випив дві пігулки Анадіну і після обіду лежав у ліжку. Для тата було занадто багато весело, що відразу, пояснила мама. «Передоз веселощів», – сказала Ельза, і мама тоді дуже довго сміялася. Дивна річ, але ніхто так сильно не веселив маму, як тато. наче мама завжди була протилежним полюсом батарейки. Ніхто не викликає у мами таких нападів порядку й охайності, як бабуня. І нікому, крім тата, не вдається зробити маму такою неохайною і вередливою. Якось, коли Ельза ще була маленькою, мама розмовляла з татом по телефону, а Ельза все питала. «Це тато, це тато! Можна поговорити з татом? Де він?» Мама нарешті повернулася і театрально зітхнула. «Ні, ти не можеш поговорити з татом, бо тато зараз у раю Ельзу». А коли Ельза відібрала мову і вона витріщалася на маму, мама усміхнулася. «О боже, я ж просто пожартувала Ельзу, він у супермаркеті». Вона тоді усміхнулася достатньо як бабуня. Наступного ранку Ельза з мокрими очима прийшла на кухню, де мама пила з безлактозним молоком, і коли мама запитала, чому Ельза така засмучена, Ельза відповіла, що їй приснилося, наче тату був у раю. Тут мама мало не збожеволіла, почуваючись винуватою, і обнімала Ельзу міцно-міцно-приміцно, і все просила, просила і просила вибачення. А Ельза почекала хвилин з десять, а потім усміхнулася і сказала, «О Боже, я ж просто пожартувала, мені приснилося, що він у супермаркеті». Потім мама і Ельза часто підсміювалися з тата і допитувалися, як воно там, у раю. «А в раю холодно? А літати у раю можна? А можна в раю побачити Бога?» – питала мама. «А у вас в раю є тартушки для сиру?» – цікавилась Ельза. І потім вони сміялися, аж поки лягали з осміху. Тато зовсім розгублювався від таких їхніх витівок. Ельза скучала за цим. Скучала за тим часом, коли тато був у раю. А бабуня зараз у раю, питає вона в нього тепер, і усміхається, бо має на увазі жарт, чекає, що він почне сміятися. Але тато не сміється. Він просто дивиться на неї таким поглядом, і Ельзі стає соромно, бо вона сказала щось таке, через що він тепер дивиться на неї таким поглядом. О, не звертаю уваги, бурмоче, вона і гладить відділення для рукавичок. Ми можемо поїхати додому, холодно, швидко додає вона. Тато киває з полегшенням і розчаруванням. Ще здалеку вони бачать поліційну машину на вулиці перед будинком, а Ельза відразу чує гавкіт, коли вони виходять із ауді. На сходах повно людей. Від несамовитого ревіння нашого друга з його квартири труситься весь будинок. «У тебе є ключ?» – питає тато. Ельза киває і коротко обнімає його. Натовп людей на сходах зовсім збиває тата з пантелику. Він йде назад до Ауді, а Ельза сама заходить у під'їзд. І за цим оглушливим ревом нашого друга вона чує ще щось. Голоси. Секретні, стримані і загрозливі. Вони в уніформах і вони товчуться біля квартири, де сьогодні хлопчик із синдромом та його мама. Вони не зводять поглядів з дверей нашого друга, але видно, що бояться підійти ближче і туляться до стіни на іншому боці сходового майданчика. Одна з поліціянтів обертається. Її зелені очі зустрічаються з Ельзинами. Це та сама поліціянтка, яку вони з бабунею зустріли у відділку тієї ночі, коли бабуня кидалася лейно. Вона похмуро киває Ельзи, наче хоче попросити вибачення. Ельза не киває у відповідь, вона проштовхується і біжить. Ельза чує, як якийсь поліціян говорить по телефону, промовляючи слова контроль за тваринами і знищити. Брітмарі стоїть вищі посеред сходового маршу, достатньо близько, щоб показувати поліціянтам, що їм треба робити, і достатньо далеко на той випадок, якщо звіру вдасться вискочити з дверей. Брідмарі доброзичливо посміхається до Ельзи. Ельза її ненавидить. Коли вона добігає до верхнього поверху, наш друг починає валувати так, як він ніколи ще не волував, наче ураган із 10 тисяч казок. Ельза дивиться в просвіт між сходами і бачить, що поліціянти відступають. Ельза мала зрозуміти все з самого початку. Просто мусила. У лісах і горах Міамасу водиться просто неймовірна кількість особливих чудовиськ. Але ніякі не були такими легендарними і не заслуговували на більшу повагу кожної істоти в Міамасі, навіть бабуні, як вурси. Вони були величезні, як полярні ведмеді. Рухалися плавно, як пустельні лисиці, атакували швидко, як кобри. Вони були сильніші за бугаїв, із витримкою диких жеребців і пащами страшнішими, ніж у тигрів. Їхнє хутро було блискуче, чорне й м'яке, мов літній вітрець, та шкіра під ними була тверда, як броня. У справжніх старовинних казках мовилося, що вурси безсмертні. Це були казки з давніх вічностей, коли вурси жили в Міплорісі та служили охоронцями королівського замку. І саме принцеса Міплорісу вигнала їх з країни Спросоні, розповідала бабуня, а в паузах між її словами проглядало відчуття провини. Коли принцеса ще була мала, вона хотіла погратися з одним із цю сенят, яке спало. Принцеса сіпнула його за хвіст, а воно прокинулося і переляку вкусило її за руку. Звісно, всі знали, що справжніми винуватцями були батьки принцеси, які не навчили її, що не можна ніколи не можна будити сплячого вурса. Але принцеса була така налякана, а її батьки такі розлючені, що вони вирішили скинути провину на когось іншого, щоб якось виправдати себе. Тому суд постановив назавжди вигнати вурсів із королівства» а банді, особливо жорстоких тролів, мисливців за виноградами, надали право полювати на них із отруйними стрілами і вогнем. Звісно, вурси могли завдати удару у відповідь. Навіть об'єднані армії всіх королівств країни Спросоння не наважилися б зустрітися з ними в бою. Ось якими могутніми воїнами були ці тварини. Але замість того, щоб воювати, вурси розвернулися і побігли. Вони забігли так далеко і так високо в гори, що ніхто вже не сподівався їх колись побачити. Вони бігли так довго, аж у шести королівства встигли вирости діти, які не бачили жодного вурса за все своє життя. Бігли так довго, що перетворилися на легенду. І тільки коли прийшла війна без кінця, принцеса Міплорісу зрозуміла, що вона накоїла. В тіні вбили всіх солдатів Мібаталусу, королівства воїнів, і зрівняли його з землею. А тепер вони кинули величезні сили проти решти королівств країни Спросоння. І коли, здавалося, не лишилося жодної надії, принцеса сама виїхала з вирід замку на Білому коні. Вона помчала гори, як буря, і там, після майже нескінченних пошуків, які перетворили її коня на виснажений скелет, а її саму мало не занепастили, вурси знайшли її. Коли тіні почули грім і відчули, як тремтець земля було вже пізно тікати, принцеса їхала попереду верхін на наймогутнішому з усіх вурсів воїнів. І саме в той момент з лісів повернувся також і вовче серце. Можливо, тому що Міама збалансував на межі існування і як ніколи потребував його допомоги. А може, Тут бабуня завжди переходила на шепіт і далі розповідала вже просто на вухо Ельзі, коли вони вночі сиділи на хмарці тварині. А може через те, що принцеса, зрозумівши, як несправедливо повелася з вурсами, вирішила довести, що всі королівства заслуховують на порятунок. Війна без кінця закінчилася того ж дня, ті загнали аж за море. Вовче серце знову зник у лісах. А вурси залишилися і досі вірою та правдою служать особистими охоронцями принцеси Плорісу, Стоять на сторожі біля виріти її замку. Ельза чує, як наш друг там унизу шалено гарчить. Вона пригадує, як бабуня казала, що він тішиться, коли щиняє тарарам. Ельза трохи сумнівається відносно почуття гумору нашого друга, але потім пригадує, як бабуня казала, що в нього немає необхідності жити з кимось. Бабуня сама ні з ким не взяла, але коли Ельза зауважила, що, можливо, не варто порівнювати себе із собакою, бабуня закутила очі. Тепер Ельза розуміє, чому. Їй треба було зрозуміти все це відразу. Вона просто мусила все зрозуміти, бо він не пес. Один із поліціянтів менеться з ключів. Ельза чує, як вхідні двері відчиняються – і між гавканням нашого друга її чути, як хлопчик із синдромом танцює вгору сходами. Поліціанти обережно відтискають його з мамою до їхньої квартири. Брід Марі мріє дрібними кроками сходовий майданчик на своєму поверсі. Ельза ненавидить її крізь перила. Наш друг змовкає на хвилю, ніби робить стратегічний відступ, щоб зібратися з силами для справжньої битви. Поліціанти брещать в'язкою ключів і підбадьорюють один одного тим, що вони готові, якщо він нападе. Тепер, коли наш друг більше не гавкає, вони говорять голосніше. Ерзичої квітчиняються інші двері, а потім упізнає голос Ленарда. Він сором'язливо питає, що відбувається. Поліціянти пояснюють, що вони прийшли потурбуватися про небезпечного пса. У Ленарда трохи стривожений голос. Потім по голосу чути, що він не знає, що сказати, а тоді він говорить те, що завжди. Може, хтось хоче чашечку кави? Мод саме зварили свіжої. Брідмарі втручається і шипить на нього, мовляв, мусить же Леннард розуміти, що в поліціянтів є важливіші справи, ніж пити каву. В улесах поліціянтів чується розчарування. Ель забачить, як Леннард піднімається нагору сходами. Спочатку він ніби хоче залишитися на сходовому майданчику, але потім видно розуміє, що це призведе до того, що його власне кава вихолоне і вирішує, що хай там що відбувається, воно не варте таких жертв. І Леннард зникає у своїй квартирі. Далі лунає перший гавкіт, короткий і чіткий, ніби наш друг просто прочищає голосові зв'язки. Другий такий гучний, що впродовж кількох вічностей Ельза чує тільки дзвін у вухах. Коли дзвін нарешті слабший, вона чує глухий удар. Потім ще один. І ще. Тільки тепер вона розуміє, що означають ці удари. Наш друг з усієї сили кидається з середини на двері. Ельза чує, як один із поліціянтів знову розмовляє по телефону. Вона не чує більшість сказаного, але вловлює слова надзвичайно великі і агресивні. Ельза дивиться вниз крізь перила і бачить поліціянтів, які стоять за кілька метрів від квартири нашого друга. І їхня самовпевненість стане тим швидше, чим сильніше наш друг гупає у двері. Ельза помічає, що з'явилися ще двоє поліціянтів. Один із них веде на повідку ельзайську вівчарку. Вівчарці явно не подобається ідеї залазити туди, звідки ця штука, ким би вона не була, намагається вирватись. Вівчарка дивиться на свого хазяїна приблизно так, як Ельза дивилася на бабуню, коли та намагалася замінити дріт у мамині мікрохвильовці. Тоді викликаєте відділ контролю за тваринами, чує Ельза голос поліціянтки з зеленими очима, а потім її засмучене зітхання.